a oh. Bismillah, rrahman, rrahim Alhamdulillahi, rabbil alamin wa salatu wa salamu ala Rasulullah Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi wa men tëbihahum bi ihsan ila jomiddin Shiku e së ndëruar të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet tonaj të kënë Allahot azzawajal lavdatat, paqet, bekimet të zotit qovshin bi të dërguarin ton të fundit biniriyun më të dashur të këllahu zot i gjithsisë Mohamedin sallallahu aleyhi wasallam, bifamilën e t'i shokët dhe të gjithë ata që ndikin këtë rogë dherin ditë në fund të kësaj bote. Fëllemesh të përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, es-salamu aleykum vë rahmetullahi vë rakatu. Si zakonesht jemi përstrin e takimin ton të radhës, sonte në transmitim të drejpërdejt në emisionin ton që ka thot feja. Në takimin e kaluar, ju këtohet, shikuhet në ruar, kemi filuar që të trajtojmë një temë që e konsiderojmë prej temave themelorë dhe bazike që duhet të mirem me to pas besimit në Allahën Azogjallë. Krak sa rëndësije të madhe që e ka kjo temë, në nënë në tjetër shohim një zbehje të madhe ekstreme nga anë e muslimanve në raport me kryrin e këti obligimin dhe Allahët Azogjallë. Kemi filluar të flasim për namazin dhe dëshirojmë që për mes tër aso që e prezentojnë, të kalojmë një stacion që shumit se muslimanën janë ndalë të kaj dhe kam përshtypjen se të qëndruarit e gjatë në këtë stacion dhe moslevizja prej ti ka bërë që musliman të jenë të dobet të zbehur në kryun e këti obligime. Të gjithë ata që e ndijen vetë në musliman dhe deklerojnë këtë përkaci publikesht se janë musliman, të gjithë këta pa për ashtim e din se namazi është prej fesë. E din se namazi është obligim fetarë. Par, nuk din diqë më tej kësaj. Ata thonë, mirë është më u falë, ata thonë, i lume e që falët, Ata thonë se do të shikaj në qëfëse më bënë punet e kështë mërat. Mirë po, në qëfëse në i referohemi tekstëve të Koranit, e që kemë obligim të i referohemi, apo në qëfëse i referohemi hadithëve të Muhammedi s.a.s. Atëherë, a do të jetë e arsyshme të thua të se është mirë më ufol? A do të jetë e pranueshme që njerëzit të prolongojnë të ashtynë diri në pëmbarim, më së falën e namazit, kemi filluar që nga te më e kaluar, kemi filluar që nga takimi e kaluar, të rënojmë këtë kuptim të keqë, të rënojmë këtë keqë kuptim për banë namazit, për të dëshmuar me të gjitha ato që i kemë përmandur, dhe me ato që sonë të melejë në lotët i përmandim, se nuk bënë pa u falë, nuk bënë, nuk mund të deklarojmë se si jemi muslimanë dhe të vazhdojmë me mosfalje. Kë gjendja është e papranueshme. Çi ky numri i madh i muslimanëve që ndijen dhe deklarohen si muslimanë dhe kryen disa nga obligimet islame të mbetin në klubin e atyre që nuk falën, që ende të thirren me emrin atyre që nuk falen, dëshërëm të andryshëm këtë gjendje, dëshërëm që musliman të vedisohen, të kuptojnë drejt, pozitin e namazit, se nuk është tjesht një ritual që kryhet, nuk është tjesht një rutin ditore që kalën e për të një musliman pa kuptim, por ka pesht madhe, namazësht i pa zavënsushum, ndëj duhet që një musliman Duhet që një musliman, dhe një muslimane të veddison këtë dretim, të pëndon të ka lau Gjelle Gjelalu për të kaluarën, ndoshtë asë jemi informuar sa duhet, ndoshtë asë kemi pas informatat mjaftushme, ndoshtë asë kemi ditë se duhet mu falë, për ju së është ka që mërenësi, të gjitha këtu mund të këndodhë, dhe letë në mbedit një e kaluar, letë në mbedit një e kaluar që ndihemi keqë për te, për tashë të filloj pëse nuk falësh, pëse nuk i përgjigësh Allahu Gjellë Gjellë në këtë obligim, qëfar arsye? Këto arsye që sad dikush mund të i përzantan, a thua valë, mund t'jen valida, mund t'jen pranush me njësit e ka Allahu Gjellë hë ala, andaj, do t'a kemi frikë në Allahu Gjellë Gjellë të fëtë disojme, të kuptojme, se nuk ban, nuk ban, nuk guzojmë, të jalejëm vetës tonë që të vdesim pa u falë. Nësë në nuk dim kërë shdekja, anë nuk duhet të ashtuim këtë punë, të ashtë të vendosim, të ashtë nga kjo moment, të pëndojme të kalatë që të levale, të marim abdes, të falin namazën si duhet, dhe më, prej satë e mëtutje, satë të na këtë dhënë Allahu jetë, kur namazë mësëllëm, përmendëm takimin e kaluar se Muhammedi sallallahu alësallam dhe me këte përmbyllëm e misionin, shikuas në ruhër, paramëndën e Muhammedi sallallahu alësallam në qëfar mundime ishte në vdekjen e ti, kështë me dëvërtet një, një ngarkes në këtu momente, kështë problemin e vetë, me gjithat, nuk harraj kur dhe nuk e angazhoj asë njëherë, asë mundja ti, nga të kshiluarit muslimanat, me kryrën e këti obligime. Që ku e të nëruar, a e dini, se Muhammedi sallallahu alaihi sallam, vdeq, vdeq alaihi sallatu u salam, dhe në buzët e ti të bekuara, dilë të vazhdimesh nga goja ti, as-salah, as-salah, Namazin, namazin aometi Muhamedit mesaleni. Më dijme këtë këshill. As-sala, as-sala, wa ma malkat eimanukum, o musliman, namazin faleni. Namazin mos e braktisni dhe kujdesuni për përgjithësinë që i keni marr. Emanetin me çelin ngarkuar çon në vend. Kështu vdiq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Niyet të strëmbushur me një mision të shajnd, me një mision madhor, që në vetë në ti përmban dispozita e dispozita, vdëqë a lehi salatu vë salam, duke përzgjithën nga këtë tërsi, e pasur dispozitas dhe regullash, vdëqë a lehi salatu vë salam, duke në thënë, as salat, as salat, namazi, namazi, ma se praktisë namazin. A duke është kja një thire për të vedisu, A nuk është kërë një thire për të të i kalu, për të të i kaluat stacian, fa më keqë që i mindal të kaj, hëj mirë më falë, dhe kaqë vëqë mirë më falë, vetëm kaqë s'ka ma tepër, jo, nuk është mirë më falë, nuk duhet më do është mirë më falë, nuk duhet më do në kështo, nga se kjo po na zbëj pastaj për kushtimin tonë ndaj këtij nda nda nda obligimi e kemi obligim ufal i dërguari sallallahu alaihi vesallam vdesh duke na përkujtuar për kët obligim andaj a ne u na lëvizje nga pozicioni a nuk e e nëndez shkëndinën e, e, e, shkëndin e besimit në zemrën tonë të kët thirrje ku është besimi se i dërguari Muhamedi sallallahu alaihi vesallam është dërguari jon ku është duhet tash të ndezet Ti pandejan, ti je nga ata që deklarojnë se nuk meriton të më, të adhurohet askush posa Allahu. Ti këtu deklaron kur thua la ilaha illa Allah. Ma'dithu Muhammadun rasulullah. Muhamedi është dërguar ri Allahut. Ti këtu thua, ti un aj ajë në Jesus themi. Andaj aiçi që mi deklaruar se është i dërguar ri Allahut ka vdeq shikojë ndëror duke thonë namazin ju lutem ose lanë ju lutem rigja na ka bër mos e lënë namazin ai ka ditë diçka aty është po diçka që deri në këtë shkolë e ka ngrit rëndin e kësaj vepre kanë ikunim dëgjojmë kur porosi nga goja e atit të bekuar çn këto momente të vështira po na këshillan a nuk duhet të aktivizohet që besim në te, të ndizit shkëndiza këti besimi për të nëndriqua rrugën e pendimit që të largohemi nga, të largohemi nga praktisia namazit, të jekim ndor nga këtë ves i keq, të të fillohem një fillim të ri, të pëndohem e të kalohë gjela gjelani hu, të i këthemi ati, të i përullemi ati, duke falur namazit. Qëkuen në ruar, të jetër që e bën më rëndësi këtë namaz, është se namazë është pasyre a punë dhe të mëslimonit. Me namazë mund të kuptash se si e kje gjendjen. Me namazë mund të kuptash se si e kje pozitën të kallahu gjellë gjellë -Gjell hu. Kush jetë të zoti? Qfar pozitët kje të kaj? Qfar mund shpresësht nëjesët prej ti? Të gjitha këto mund, mund të i masështë për mes namazët. Namazit është pasqyre për këtë qështjit. Namaz shikahu. Dhe duke u shikuar në pasqyre në namazit, të pasqyrojt gjendja për gjithshme e festë të ndë. Nga se gjeja parë që Allah kom e pyjt për te, ti e besimtarë, ti e besimtare, që është ja më madhore në fesh, besimi i drejt në langëgjër në vala. Pas kësaj, pas besimit në langëgjër në vala, pas besimit, Në Muhamedi sallallahu alajhi wasallam si pejgamberi fundit. Pyetja e parë që do të na bëhet është namazi. Shikoni çka tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Çështja e parë që do të pitet për të muslimanët ditën e gjykimit është namazi. Po çum sate kanë rregull edhe pjesën e mbetur të vepër të tjera kanë rregull. Andaj a është një lë pasqyra? Ë? Gjandjesën e dhe fetare. Namazi të falësh namazin për hirë të lau të zogjel. Atë që allahu e dan, i e mundësën të jafruat ati me namaz. Në qëfë se njërën këtë bot, kanë disa kriterë e në banët të sësileve, vlerësojnë, a fërsin që kanë medikan. Atërë edhe, edhe, në raport më alonjër lewale, janë disa kriterë, që në bastë të të të mund të vlerësojmë aferësin që kemë alonjër lewale, sa i aferëti me Zotin. Njerëzit nuk mund të kemë aferësi me alonjër lewale, për shemë për në bastën gjyres që e kanë, në bastën dhe një, një raporti specifik të posa që më alonjër që e kanë, nga s'as kush, s'ka më alonjër as gjë, përvecë, a i rëzotë i unë. Raporti vetëm në bazë të cilm mund të konkludojmë se kemi një afërsitë të avancuar me All-ahun Lewala, përdo të një ka të tjerët është namaz. Ai që falet mund të krenohet s'është afër me Zotin. Ase për këtë ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njëriu më së afërmi me, me Zotin është kur është në sejdë. Kur është i përulur me balltë ti, balli i tij prek tokën për hirë të Allahut, po atër është njëri mësë aferti, atër e mund të konkludash se i afer me Zotin, që nëmë kuptan se njeri u që nuk falet, nuk mund të garanton se është afer me Zotin, dhe shkjoj për këqë ardhje, Allahut ka mundësut të jafrosh e të i po ik, Allahut ka mundësut të jafrosh e të i po largohesh, Allahut ka mundësut të jesh mirë me te të i po prishesh, Allahu të ka mundësu të lidhësh me ta e ti po lërgosh për farës uje, për qëfarë qmime. Andaj, amaz, me namaz lidhësh me Allahu Gjallahu Ala, me namaz i afrosh Allahu të azogjel, me namaz e një gjendjen tënde që kite gzoti, me namaz e një pozitën që kite ka Allahu Gjallahu Ala, të cënës mundë pas taj, mundë pas taj, të logaritësh në të ditë në gjykimit, mund të shpresash për ditëmira në ahirat. Të gjitha këtu bënë për mes namazit. Qofë se falësh, ndaj, vlajnë dëruar musliman, motërë në dëruar muslimane, a keni arsuje pëse nuk falëni? A keni arsuje? Wallahi nuk keni arsuje. Nuk mund është me pas arsuje nga se Allah u Gjellewala nuk e ka përjashtu obliguashmërin e namazit në asë një situat. Përveq se, kur grueja është me cikel menstrual, apo kur është me lehonik. Ose njëri u kur qmendet, atërë kësë e ka bërët të namazëri. Tërë situatë, në luft, i smut, i shtrir, në burg, i lidhur, i zgjidhur, në gjithë situatë, falo, ka uj, s'ka uj, për gjithë akdo ka zgjidhje, dhe namazë nuk braktisët, nuk braktisët, aja më kuptoj kështu që çin ka obligim rëndësia, po çin ka obligim mirë, kusht mundet, kusht ka vakti lumi ai, s'ka vënëm për të fjal. Ktu fjal harroni më. I lumi ai që falet, mos e përmend më. Por ti bëu nga ata që falet. Mos të themi më kush mundet shumë mirë kështu falet. Jo se të gjithë mundemi. Prandaj në bashkësqai e kuptojmë se njëri ju e respektën Kuranën, njëri ju e respektën fjallën Muhammedi sallallahu sallam, njëri ju e respektën për të, të islamin tërsi, për aqë, së ka respekt për namazin. Dhe këshë mund të tëtë, përse përma kushëzan për namaz, unë e respektëj finë temë, për që e nuk falem, për Allah nuk përta kushëzaj unë, unë nuk jam ajqë për po kushëzaj, Po kështu Allahu xhallahu te ala ka kurzuar, kështu Muhamedi, Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam ka kurzuar, ai ndëgjoft fjalët e tyra. Prandaj, nëse respekton fën tonë, nëse e don Allahu xhallahu te ala, nëse e don Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam, përgjigj u thirrjes së Allahut, përgjigj u thirrjes së Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam, respektoje fën tënë, respektoje pozicionin tënë të tek të të të Allahu xhallahu te ala, afrau te kuj dukufal. Duk e kryu këtë obligim. Duk e kryu këtë obligim madhur që thash nuk bëja obliguash më le ti në asë situat, në situatë, në asë një herë, në asë një herë, gjithmon në betet obligimi i ngritur më i besimtarën. Përvej në situatë saktuara që jenë të ditura. Të të situatë nuk ka, nuk ka asë një herë që nuk duhet më falë, ose bën pa u falë, s'ka. A në gjitha këto, që pojë përmendëm, pa du shimë japë me Namazës pas ka një pozit të posaqme në islam. Andaj përrizo ka pozit të posaqme, duhet t'i kushtujmë një vëmendit posaqme, një interesim më dveçandat herë. Krasa i shikua në zërruhar, ajo që është interesantë se namazës ka të bëjveq më neve si musliman, në kuptim të asaj, si pasuës të Muhamedi s.a.s. Po namazës ka qenë detyrim dhe vepër e adhurimin dhe Allahu të azogjel për gjatë tër historisë njërzore. Ka se sikur që është e ditur? Pegamertë Allahu tazugjel, të azogjel të gjithë kanë thyrë në besim në Allahu në gjëllevara. Nuk ka pegambertë që kanë thyrë në dhe që tjetër. Të gjithë u a kanë suar njërzë se si duhet Allahu të adhurot dhe se vetëm a i meritan të adhurot ndërso në rafshën e dispozitave juridike Kam pas mundësime, pas dalime. Për shambull, një vëprimit se aktuar të jetë obligativë në një kotë një pejgamberi, për mos tjetë i kësaj shkalla ose i këti nivelli në kone pejgamberi të tëtër. Ajë të tëtër pejgamberi ka pas mundësime një dispojit se aktuar se ka pas obligativë. Ata kanë dalun dispojitë e vërdike, vërshin nga sitatë dhe nga vendi. Mirë për namaz dhe ka qenë emruesi për bashkët, Si kurse besimi, emruesi për bashkëri të gjithë thë thirëve të pegamberet Allah Gjelle Huala. Dhe dhe kepë në kumëtus është i pasachem, është me i veçantë. Në musliman duhet të i kushtofë e menja më të pasachme atëherë. Dhe gjëni që ka thotë Allah Gjelle Huala për Ibrahimin e lesan. Ibrahimin e të të në këndët baba i pegamberve. Pas ti, krejtë pegamberet që ka kanë ardhë. Kanë qenë nga loza ti. Kanë qenë pas, kan pas ars të Ibrahim të alisam. Ibrahim të alisam, peganbirin njërë i Allah të asë gjelë. Ajë thët, Rabbi gjallëni, më qime s-salati, vëmjën dhurrijeti, o zët, më bërë mua nga ata, që e falin namazin, dhe më bërë familin nga ata që falin. Dhe namazin ka qeni njërë dhe në konë Ibrahim të alisam. Në dërsa, uh, Ismail a.s. Në dhe në në në në në në në në në në në në në Djali i Ibrahimit alayhi salam erdhaishte nga ata që fal namaz. Allahu thot për ta, "Wa kana ya'muru ehlehu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihim merdhiya." Ismail alisam krase falai vet dhe kryente kët obligim vet. Ai e urdhëronte familjen e tij për namaz të falën. Dhe i mëson të anëtarët e familjes të japin zakatin. Dhe për këtë arsye ishte në një pozit të knatëshme të këzotit ti. Allahu ishte i knatëshme të këzotit ti. Ndë në qovë se të shënë që Allahu të ti knatëshme të ty. Dënë që Allahu me dasht, falë i namazin. A dënë me që e më pasua si pejgamberve të Allahu të azogjel. Shikaj i Ebrahimin, shikaj Ismail, a.s. Dhe gjepër Musë, a.s. që ka të Allahu të gjellë le vara. Musë, a.s. Edhe kjo është falë. Gështë dhe këtë Allah ka obligume në mazë. Allah u Gjellohullat thotë për musën, alisam, kur i ka fodën musahu të alisam shketin, kur i ka dërguar shpalljen, dhe kur e ka lejmruar se Allah e ka përzidh për pejgamber musahu në alisam, nuk vatër të kësoj shpallje, Allah u i tha musahu të alisam, inëni enë Allah, La ilahe illa ane fa'budni ve eqimi s-salate li dhikri. Unyam fa allahu, unyam allahu. Allahu fa, unyam allahu. Unyam ay, qën nuk maritan ta adhruat, asko sh pasmehye. Fa'budni, ane yomu sa, ma adhruamuva dhe përthojë se Musa përët, e si të drëjë Allah, fa e kimi salat e li dhikri, fali namazin që të më kujtosh mua, që të më përmandësh mua, që të më falen në rosh mua, që të më jesh mirnjosh për begatit, fali namazin. Kështë Allah e obligojë dhe Musen, që të ashtu të mërjemi, në në Isaut a.S. edhe e falaj, Allah thot u gjallera thotë për të jamërjë mu knutili rabbi ki, o s'gjudi, O rka'i ma arraki'in o Maryam o knuti bua per ulur ndaj Zotit tënd adhuroj Zotin tënd, tënd e siu Allah me ta dhuru kur një njeri konsiderot adhuroj ndaj teje wasjudi ber sejde bën sejde o rka'i ma arraki'in gjithashtu perulj Allah me rukuz bashkë me ata që përulen beruku Dhe Allahut se bashkë ma tha që bëjnë ruku Rukuja, seshdeja Janë pjesë të cilë të dhurim Pjesë të namazit janë Dhe gjithë pejgëmber të Allahut janë falë Gjithë njështë e devatshëm janë falë Nuk paramendur në histori një njëri Të keqeni devatshëm Mosllat në keqeni pejgëmber Të keqeni muslimen I mirë E të mosjet falë Ska këse njëri nuk existan Asë nuk ka gjizdu kurë Gasepot i shliruar dikush nga kjo obligim do të kishme më qen pejgamberi t'Allah xhallahu te ala për shkak të pozicione kanë të Allah xhallahu te ala. Çfarë sa pejgamber këta kanë pasur të falën, dhe këta kanë pasur obligim të falën. E çfarë mund të më vni për një çetër? Të të Gjithashtu Allah xhallahu te ala kur thot për sallam, pom, në në rjemi, sallam, Isa alaihissalam, e pam nën atë Meryem alaiha salam. Isa alaihissalam Allah thot për ta se Isa alaihissalam i tha popullit وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حي ايسراهيم thallahu me bëni mua të bekuar kudo që jam i bekuar çka nuk e kupton çka kudo që, që jam të di si të veproj të di si të flas të di si të sillem i bekuar njëri kudo që shkon njerëz përfitojnë prej tij ja shoin halin njëri bekuam kjo ishte ismail kudo që shkonte Njerëzit përfitoni nga i, njerëzit mësëni për gaj, më ti, ose me le në Allah gjellera i shurante të të smurit, ose me le në Allah gjellera i shurante të të smurit, ose me le në Allah gjellera e në gjallët të të vdekurin, kështë e mrekulli për mu e isë në alisam, ose e kështë shillantë të ndoken, ose e pajtonë të mes njerëzit, ishte i bekuar kudë që ishte, njerëzit kështë ndobi për ti. E si a rriti këtë? Vë avsani Allah më bërë të bekuar kudo që t'jam dhe më porositi bis sala, që t'falem o zekah dhe t'japin nga pasurija ime zëqatin, te kry obligimin dhe fukareve që e kam dhe një kur t'abë i këtë, një vjetë, dy vjetë në Ramazan vetëm t'falem, ja ma dum t'u haja sa t'jam gjall sa t'jam gjall isa, që më thët Allah më ka obligu më u falem ndër kjo është historija pegambarve Kja është historie e njëzët mirë. Emrua si përbashkët i adhurimit të të në ishte, se këtë e bënin përmes namazët. Nuk ka pas pejgamber që nuk u falë. Nuk ka pas pejgamber që nuk e ka urdëruar pop në di që të falen. Dhe Muhamidi sasën vetë, a i falaj, lere që i falë të namazët obligative, farzët, parej falej aq gjatë shikujet nërhuar, natën, natën diri sa i fryëshin këmbët, namaz natën që nësë kemi obligima të bëjmë. Falej, nga dashurija madhe që kështë e për të komunikuar me zotë në gjësisë. Dhe kër aqshë e gruja ti i tha, atër kjo mund, ojë dërguar e Allah, e Allah ti ka falë të mëkatët. Qëfarë thë Muhammedi sallallahu sallam? Tha e falakun hap dhe në shëkura. Nduha të jemi një robë falendëruas. Nduha të jemi një robë mirë njën dhe Allahun dhe begative që Allahum i ka dhenë. Ndaj, namaz ishtë më njëra vetë me ku mund të shprejë këtë. Unë në namazë e shprejëi agërimin që e kam dhe i Zotit. Në namazë e shprejëi varësin që kam në namaz e që kam dhe i Zotit. Në namazë e shprejëi varëfrin që e kam dhe i Zotit. Atyon e për ulemë. Në namaz dekleraj dhe konfirmaj vazhdimisht se kryesim është Allahu, i adhuruari im është Allahu, zote im është Allahu, këtë e bëj duke qenë namaz. Në kështu të sile i dërguar i Muhammed sallallahu a.sallam, falej, falej vazhdimisht, ma dje edhe ato namazë që nuk kënë obligativë për omet në tija i falej, derin këtë maso i fryëshin këmbët, qind rok falëu dhaj Allahu lexhjëna lu. Andaj kjo është historia sikur se seca burrat mirë. Kjo është historia pejgamberit të Allahut uxhjët, të cilët kështu e kuptuan adhurimin te Allahu lexhjëna wala. Sa dini merr guzim subhanallahu. Ma un nuk di vëllai pe ka guzim. Nuk di ku e kanë ku kush e u ka msuqto, nuk e di, nuk besoj që ka hojë, kurrë s'besoj. Çë ka hojë që e ka msu di kanë kështu se më rëmësishme pas zemre e paq, edhe pa u falëkur. Nuk dikë, s'ka kështu kurkon asë në libras, në shkolas, s'ka kështu kurkon. Zemre e pasër me namaz, pegamber të Allahut, që kishin zemre të nëtë pasër ta, falëshin, e na që du të bëjmë atë. Ma di namaz, i shikur në ruar është simboli i një vendi musliman, simboli i një musliman është namazi, pra ndaj, në vendin ton, jenë 95% musliman, do është edhe më tepër, 95% musliman, atëherë, qëllë është simboli i tërës e në musliman? Me qëka ta njënë se në musliman? Feja në mësën, se duhet të identifikohemi si musliman, duke fallet në mozën. E ku fallet në mozën? Në gjemija. Andaj, duhet të ketë gjemija në të gjithë të anë të vendit tonë. Të shumohen gjemijat. Nga se gjemija është simbol i një vendi ku ka musliman. Shumë normal. Sikur se në qëfështë shkanë me një vendi ku ka i dhujtar, budista, tempujt e budës janë ata që identifikun e identifikunet vend, nga se njerëzhin nga atë fe. Shkame në vend tjetër ku ka përkacit saktuar fëtara, ishe tempujt e tyrit të ngritur. Nështë të ti po u futë e në kryoqytet, du është të futë e shfellë e thellë për të kuptuar se këtu pas ka muslima nga si janë nësa gjamija. Du tjetë identifikimi kryoqytetit tonë, se një vendi që 95% musliman, të mësliman të identifikohen me gjamija me respekt për gjithë thjerë që kanë nevoj për tempët e tyre nuk uamojmë këtë drejt por identifikimit të bët në bazë shumicës nësë kështu ime deklaruar e ne identifikohen me ezan Allahu akbar, Allahu akbar që të buqet ezanin gjitha onë të Kosovës për të reguar se qëfar jemi një realesht, dhe namazë, thira për namazë, dhe në falja, këtu janë simbule tona, kërët identiteti jonë, kështu në identifikohemi, duke falë namazë. Hamedi së rasëmë thotë, men salla salatena, o stakbële kibletena, o ekele dhe bihatena, për dhakum el muslim, alledhi fidhimet illa. U dhimmëti rësulihi, fa la të këfiru, fa la të këfiru Allahi fi dhimmëti. Men salla salatena, kush falet si kurse ne që falemi, pes vakti fal, kush falet si kurse ne që falemi, thotë Muhammedi s.a.s. Si është falë Muhammedi s.a.s. A falë njëherë në bajram, a falë njëherë një aft, a falë sabaj aksham, a që që falë? Pesë herënditë është falë. Kështu kush falet, tëtë Muhammed e zëmë, kështu kush falet, kush falet, kush falet, si kur se ne, me namazin ton, me pasën ditje, was takbele kibletena, dhe kthejët ka kibla jon, kibla ka qabën, po, kibla ka meken, aja tje kthejët, nga i vendrejtojët, wa kele dhe bihatena, dhe hanë nga të therë ratonat, o që ka na therëm është edhe ti, bashk hajmë na, fedha kumë lë muslim, që kjo muslimatën Muhammedi s.a.s. Simboli i muslimatës të shenë ka, qërë dhim di ku shonë muslimatë, jera suratë, qërë me ditë na? Kur vjen ku anë amazët, qohet më rabdes, Allahu Akbar, këthet ka kibla, fale si është fale Muhammedi s.a.s. me 5 vakët e sabah, drek, i kindi, akësha, mjaci, a kjo symbol, symbol që e ka muslimon. Ashtë simbol, simbol që e ngritë muslimonit publikesht, identifikuhet me ta, nuk ju vjetë torpë, ka se kjo është simbol i unë, kjo është identiteti i unë, namazit, adhurimin dhe Allah Gjellal Gjellaluhu. Pra ndaj, edhe kja e japë me kuptu se sa, sa është më rëndësi falja namazit, sa është më rëndësi që të jemi të përkushtuar dhe këti namazit, të gjithë falemi, të gjithë, të gjithë bashkaresh, të gjithë në që ndihemi si musliman, deklarome si musliman, të falu namazën. Namazën është gjithashtot një loj pastrimi nga dyftyrsia, nga një faku, nga hipokrizia. Namazën është një garans që se falet si duhet, kryet obligimi si duhet, është një garanc për Allah të mëdhuar se ne nuk jemi hipokrite. Ne sikimi dy fytyra. Ne i them thon la ilaha illa allah, nuk merriten të adhurohet askush posa Allahut dhe i çëndrim maskë deklarate. Nuk e kundërshtojmë punën tonë. Fërkuptimi i këtë ilaha illa allah e kur thot me zinja ti hayya ales sala, e ja namaz themi jam zon skem vakti që s'të në rregull, do qenë rregull, nuk, nuk, nuk po përputhen me deklaratën, nuk po përputhen. Në çfse kemi thënë la ilaha illallah, atëra duhet të qëndrojnë besnikëso deklaratës. Mos ti imet din gjyra. Apo gojëresh musliman, po me vepra, hala musliman s'na si bó. Ku janë veprat? Vë për të një pjesë përbërës e imanit, besimit të Allahut xhadelahu wala, nuk paramendohet besimi në Allah pa vepra. Andai namaz është ai që e konfirmon deklaratën tënde. Nuk të bën kontravërs në deklaratën tënde. Nuk lejon që të futesh në kontradikta mes deklaratës dhe veprave. Jo, deklarantë dhe e dëshmon saktësinë dhe vërtetësinë e kësaj deklarate me namaz. Nga se, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, thot, men salla lillah, arba in e johmën fi gjema, kush falet katërdet det në gjemi, duke e arrit të kbirin filastar, Allahu Akbar, kur men hoja, ajat jo në gjemi është, katërdet det, thot, pegamberi sallallahu aleyhi sallam, aj pastrohet nga dy gjërat më dhaha, Pastruat nga dyftirësia dhe pastruat nga zjarëri. Ditë në gjukimi që këndër uar, njerësit nuk do din këtë janë bojnë. Do të thretë një thërës do të thëtë letë shkanë gjithë do grupi njerësve të gëzote që ka në dhuru. Këne kënë dhuru? One ka më dhuru atë, shka atë e taj. A tja për ti kërka ndimë, kërka për ti shë problemat e shko. Të gjithë njerëzë të shkojnë të egzotet të tyre. Një grupi njerëzën betet nuk levisin ka pozicionit. O thuhet, pëse s'levisin jo? Ata thonë, nëntedhiro rabbena, po e presim zotin tonë. Po e presim zotin tonë. Ashtë ati thijatë, kur vija Allah haza u gjellë. Apo? Me çka identifikojnë këta njerëz se Allahu është i adhuruar e tyre me çfarë? Kur u shfaqet Allahu i madhnuar, bin sejdë. Bin sejdë. Namazi tje ka konfirmim se Allahu është Zoti. Në mes në këti grupi të njerëzve ka disa që Çfarë të mësua ato tu për vit edhe në këtë botë, ashtu ka pak me hipokrizi, ka pak me do ngjyra mësu kushtot. Mendoj se tu shtill edhe naherat e musliman përto që ti rracist hin jannet ka pak tu mshef pas tie, babën e kompost pak si hagjia, edhe haxha nuk ka fjalë që tu shtill ka pak kujton se naherat hin jennë ato. Këta njerëz që nuk kanë buse fëjë realisht për Allahun ndjenë. Në këtë botë nuk mund të bëjnë edhe atë kur kërkohet konfirmimi se Zotë i u është Allah. Në dhe të të megamberi sa osejmë se njerët e t'il u bëhet shpina si një drasë e njitur. Tër trupi si një drasë e njitur. Po sa dëshujen të bëjnë sejgjë dhe kështu, a po, praptohen mrapa. Mrapa jo, mrapa! Se kur ka qenë kuha me shku për para në sejgjës kër i dashtë. Ndaj, njeri konfirmanë mesejtë në ti në këtë bot, se Zotë i ti është Allah. Andaj që ditë në gjukime ti është, pranë Allahë të Zogjel, ti është në shëqin e pejgamberve të Allahë të Zogjel, ti është nga ata që konfirmojnë praktikisht atë që kanë deklaruar teorikisht dhe gojaresht, ti është nga këta të gjithë, ti është përlujar e i uruar në këtë bot, në botë në gjithëtët. Falë në mozin, falë në mozin, l Leni arsëtimet, praktisë justifikimet artificialet, pa qëndrushme, praktisë jato. E ditë i shumitës qëndrurë ato, së që janë për një me ato, lejë ato, lejë, këta i këllohu të zogjellë, pëndohu të këllohu tash, me rabdes tash, dhe falin e mosin. Dhe jojë të mësonte, por edhe nesër, edhe mas nesër, edhe diri, Si kur tha, isa alisëm, ma dumë të haja, satë jam gjallë, dire të refalu. Allah unë në bëvë nga ta që falin namazë, Allah unë në bëvë nga ta që edhe familit e ty në falen, Allah unë në si baballarë tanë të i falin pëzvokte, e nona tonë të i falin pëzvokte, e gratë tonë të i falin pëzvokte, e fmi tonë të i falin pëzvokte. Allahu gjëllë ula bëvë të gjithë neve që deklerome si musliman nga ta që i falin pëzvokte që gëndëruar këto e përmbyllim të retimin e kësajteme, në këtë pies të partë të emisionin tonë, dhe e bëm një shkëputja të zakanshmetar për gjithë të juve, për të rikëthyrë pas taj me inkodrimin e telefonatëve të juaj. Andaj, në ndechin dhe pas të i pushimi, zotë ju ruaj dhe jësh për left. Gozneruar, u në këthujem përsëri në pjesën e 2 të emisorit tonë, që ka thot Feja, dhe tashma si... si kur që e kënë të njohër, tashma është pjesë a i nëkuadrimin të telefonatave, dhe nga regjia mobil me dhije se kemi telefonat duke pritë e i nëkuadruim me njëherë. Selamu alaikum. Aleikum, selamu, rahmatulloh. Kam dhe piteva. Po, urna, Allah. Dhe piteva para përsët, kam që nane, që u folje shumë, shoshtë një srejë, me kanë në bjenë, me nejtë, edhe pse i runa mos përja imponaj, se e di që e o gjina me a imponu dikojtë të avon puna me rune, me diqa, po me fjallë buta, me fakte, me argumente që shien me svitirë, po badjava për njerës i njerës jam ato interesat të veta, teket të veta, i, i vazhdojnë që rdojnë. Edhe pse edhe ditë sot është shumë popullon nervos me mediat tona që po për, po përmen për persona të shumtë, Zoti, Zoti, Zoti, kjo kjo kjo të mua s'e po mërzon. Ti ti dyt os rini ai sot të po sheh ti u s po kalojnë ku po kalojnë drogat po po qaskullojnë sa so që am sërtam zhia qaskullojnë qasë shumë gjenë, vene ku që është të këshkojnë, unë nuk e kuptojnë se policia, ku në të policë po doke shumitë se policë e veshën një uniformën e dhe presin, i u kalu një muj edhe me shku me mua rogën edhe e ullin kryjtë për o pënojnë, a nuk pënojnë për për trejtate qytetarit qa oh, që e, e kytet e qartë ullë, e qartë Allah e që përb Aleikum selam. Amin e t'yullam, kalosh mirë. Uh, Pytja parë, dhe më thonë, dhe të akam gjuna që i forjë shëshisë përfej shumë, nuk e imponaj i për nëzërgumentet. Uh, njerëzë duhet t'ju flasim, duhet njerëzë t'ua presentojnë fenë e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën e edhe pas ta i me të refuzu, ju përshkak të fes, ju përshkak se nuk i bindur, i bind shumë tina të tina to, po përshkak se të te për mu, dhe nuk duhet ta të, të projmë e para, e dyta nuk duhet që ta kufizojmë ftesnë e njerëzë, në fene, allaut, azogjen, vetën me thirje, vetën me muha vetë, ka format i ratë shumë ta bëhu shembull i mirë, ndihmojuni njerëzve, gani refolju, gani ndonjë libër, gani të thënë ndonjë ndaj ku ka musliman, bëni një president të loyalishëm të Islamit që njerëzit kanë mundësi e, nga çdo kënd të marrin diçka që ju duhet për fen e Allahut azh xhat. Andaj kemi kujdes, mos thjet të folë ton një lloj presioni, një lloj dhune mbi njerëzit, ka se nuk e kemi as kënd me bopresionat me dhunë, prezentojm argumenta tona. Kaq azh më te para. Në çfarë bëhet më mirë të matur, me kujdes, me saçi inshallah nuk ka lën gjinavë. Sepërkatërisht mi vult Sara, ose çecusa ajo që do dëgjojm për një ton, për njëri që më vërtet ka një panishësi që ka një numër të madh të tërrinëve, ka një perspektivë të drejtë për me lehen Allahu jelleu ala të ndëgjojm se si kërrini po prishët me drog, po prishët me alkool, po prishët me amoralitet. Po prizmeve të vratësje, fatë këtë cilë, kështë të më radhë, djeja par djeja, patëm në media, statistikat më rëmendëse për përderimin e matë të drogës nga adoleshente dhe nga djemët e ri, vazët e reja. Të jenë është të jesu i për neve. Dhe mendoj që unë nuk pajtohëm me atë që vladhën të në që pyjtë, në të kuptim se veç policia ka obligime i njekë. Policia është të fundit. Unë shpresoj që këta djemë mës Por të uzohen të pastruan, të rregullohen para se të vihen kuam me ka policia. Se kur fika policia atë atë, ata janë kapën krim. Ata futen dorthan burg ku mund ta zhvillojnë pastaj aktivitetin e kriminal me ekspertët e kësaj natyre. Por kur roli familjes, kur roli prindve, kur roli mësuazve, kur roli aty që kanë obligim me ndihmuq të shoqërimë në nxjerr nga krizat, nga problemet, kur roli tyne. Kto duhet të ndërrojmë? Madje roli shtetit në hapjen e qendrave rehabilituse, rekreative, të ndryshme, që i ndihmu një rije edhe të këtë një rekreacion, arktim, të kufizuar, të lejuar, joshfrenim, që ku, ku të kjenë ku të, të zhvillojnë, gjithashtot, aftësin e tyre për aspektet saktuar e jetsore, ka se shumica atyre që konsumën drogën, e bënë ka një dëshprim total që e ka një dhe tyre nga një qërsokak që i balovacohen me të, nga një pashpres njët në tynë, nga një pëmunësi për qenë dryshe, qëfar dhe mu bo? Nuk ka mundësi të punësot, nuk ka mundësi në shkollot, në shkollë se kuptën asë kush, nuk, nuk ka dhe pedagang në shkollot, nuk ka dhe këtë mirë që si e kuptojnë, nuk ka dhe rehabilitojnë, nuk ka kjo, nuk ka kjo, atë edhe zilë shënjë një keqe. Ndhe më në q Kemi një një të përmesurë, të rreguluar Allah në ndimovë në këdëritë Kemi të telefonat tjetër e në këdërojmë Selamu alaikum Aleykum, selamu ala hodin të ruar të shëtë e di të dejnë qëpër mokështë dhe më fanë si pasis klamen të islamin, të ambajnë të minë në gjithë kam dëgjuar disa rase që të dejnë e dyje dhe më fanë 24 mujë dhe sa disa të tjeja që të dejnë e 18 mujë në qëra të slutëm të cilë anë kërtojshë në një sa ka lajë që të vle për një mbërë qështja e gjithënjës të të të është enderlidur me marveshën me s'dy bashardve. Në në qësë dyt bashard dhe akordohen se duhet fmiut t'i jipe t'gji të ushqet me qumështin e nënës, jo me ndoshta përdu të tjera, që e zavënsojnë qumështin e nënës, atëra, grueja e ushqem fmiën e saj me qumështin që Allah u gjedlewale e ka kriuar të kaja. Dhe kja, si kërsa ka arë në Kur'an, është <coughs> dy vite është të përmenë në tredet muaj dhe disa djetarë kërë kanë logaritur tredet muaj do të nga se dymiti e njështë të katër muaj në betën gjeshtë muaj disa kanë thënë se gjeshtë muaj është bartja ti në barë kune në nësë dhe njështë të këtër muaj është ushqimi që në në e ka dhenë nga gjiri saj nga se do më thonë si pas e, aso që djetarët kanë anë përfëndim është se grueja mund të l andaj 6 muaj është minimumi i bartës së fëmijës në barkun e nënës. Dhe këtu mund të dalë fëmija nga barku i nënës dhe pasaj të ushqet 24 muaj. Andaj kanë 34 kanë thënë 24 muaj, që i bie 2 vite të plota. Disa të tjerë kanë thënë, do thotë se bartja e tij hamlu fesaluhu, do të thonë bartja e tij dhe gjithashtu të ushqimi më gji është tharathun shahran, 30 muaj që nënkupton, do thotë ë 9 muaj në barkun e nënës dhe do të thot 20 muaj e, në ushqim që është mopakse 2 vite. Nëse qofsh kë nuk kësh diçka që mund të shkakton problem, është rëndësishme është që ti atë me dakordimin e bashkëshortëve. Mund të që me largu fëmijën nga gjiri soi edhe para kësaj kohe. Atë para kësaj kohe, por mundet që ta mbajë fëmijën në gjide edhe pas kësaj kohe nëse ka në nënë fëmijën për kët. Pra nuk është kë, kjo, kjo është një, një një një një limit që mundet të përdurët në rast të mos pajtimin me zbasharët a dvaçdojmë a mos vazhdojmë. Për ndryshë, që fësa të në pajtimit, që të ndërpet ma heret, apo të shqyt më tutje ja atërë, nuk këndoni pëngjes në këdretim Allah edhe në mësë mirë. Kemi në telefonat që e në kuadronë. Ordak? Aleikum salam, urtullam. Kjozëa, <coughs> potë marë, të që i ma të dhoni mështë, dhe deshe dhe dëbër, të tëmë që lidhja është të dabët, tëpse mirët në internet, nuk e marët përgjimë, posë nuk e kuptemi e fanë të të tishtë, dhe para se të të pëjtë përgjimë, dhe isha me pjtë të angjizohet emisionet dhe të mund të apërcili. Po, emisioni angjizohet, dhe mund të apërcili po, në faqen në qësë e i visë kësë QC e përgjimë, edhe në faqen e përgjimë, në facebook, atje dhe t në 10 taj që bëjt dykytje. Por në? Dhe para është... Um, ka me t'i traditë, të në nësiparët dhe shumën frinë për nësyshën dhe kër përdrejën, edhe nuk kanë bazë, nuk frinë me kuranë, frinë me gjitha së di pjallë, ka të palije, në është t'a këni dëgjuhë dhe jo. Por? Edhe dhe shatë pësë, është e lejuve dhe shumën me që frinë në që, atje, përse... Uh, Aftë me ju po? nuk me fakturisht me me dërguta i agrua osa i borit, i tjilifrin në të njerë për nuk ka bazë, nuk ka fjarë, nuk ka nuk janë doha, të për janë tjeshtë kam dëgjur me vej që janë diqë ashtë nuk ka të fjarë, ka të falin edhe dhjitha unë kam studiur fatisht e kam daru fakultetën atër e dramaturgike uh, dhe nga në këtërg e në këtasht në më në këtë vëzut ashtë kam të mu në falë Horsje kod namazif. F hocje qabriju kodin umeHAqr në kaxje flatsër më qaqë në qënë ど na s postër eqë Sureda më qqëtik. Pu je qaq. E qaq. Allah. Aminette yu jam. Allah. E sëmamo aleykumu Aleykumu sselamu at la brakatum. Më lau që nga të të të të të të të nga Maqedonia, dhe më thonë, të abëjë edhe një përmirsim në qështën e transmitimit të emision, që këtë transmitimit të emision in gjizohet dhe transmitohet e përmanda në internet, në Facebook, për tregu se mund të shikon atje kur dhe të shiran, nga se mbetit në arkiv. Ndërsa, rritë transmitimi i këti emisioni bëtë zëkoneshë, dhe më thonë, në në esër dhe pas në esër në orën 10 më në gjesis dhe 3 pas dite mundet që të përqelë në të dy këto kohra, insha Allah, gjatë dhe në vim emisionin që sonë dhe për të smetohet. Se përket pyte së parë, thë tjenë disa gra që fryin, por nuk di se që farë thonë. Përdorin shpreje që nuk i dim që farë thonë dhe njëzit ati që më fmit për të fry, për mësysh, për punë tjera, aliot me drygu. Kam përmen disa herë në këtë emision, dhe me rrasë tjera, se të përdorit e lutjeve, përshërimin e të smurve, është e pranuar fëtarisht, si me një kamësime të shumë të nga Muhamedi S.A.S. këtë retim. Në veç anë ti, kur ka të bëj me preket e shetanve, si kurse është mësyshim, siherej e kështë mërat. Mirë po, në qovësën do kushë për njerëzve, përdur lutje që ne nuk i dim që farë po thotë. Nuk janë nga Muhamedi S.A.S. Nuk janë me kuptim, nuk dim që farë thonë si kurse në do të thonë, për shambull, kjo është e fshet, nuk ban, se në qësë të kalzojnë e lutën ty nuk pranohet, kejtë të jenë pa laura, kejtë kjojnë me kuptu se këta njëzhen faltor, nuk duhet me i quth mjit, as, as kënd, as vet me shumë të këta njerës, se njëriju që duhet me fry, ose pranohet kyve për mgaj, duhet njëri firme i devat shumë, ka nga këta që si falë në madhën, që si në fryja Bon shirka Allahu le wala ksefryn. Tfart friren ashta? Më ndaj duat tham që do të kimi ku ku të kujdesim ku po shkojmë, ku i përdorzojmë veten tonë. S'të ninim vallai me bume me me me i dhim dikun trupin e tij dhe me i thonë që ë uh, shkot e miku thot kush është ai? Është i një orë, a një kush është më radh? Do s'o qbie puna për fen, gjithkut ia dorzojmë na fen, gjithkut i besojmë gjithkut. Nuk dohet kështu. Vdodet shto Në vendin ku e vlonë ndëruar Tiranë Maqedonia ajtetin Kosov ku do që të jemi. Alhamdulillah çdo vend tash ka xhallat shkollum. Ka xhallat dishëm alhamdulillah të njohur që populli i Dan rrethuat rrethyne i pyet, çka pyetat hoj. Se hoj a denkët gruçi fa, duhet me dit. A denkët çfron këtë, këtë njerëj, kët djalosh, kët çop pyta. Vajënia. Ne tregojnë realisht hojës sa bën me shku ta ka, em nuk bën me shku. Por edhe të që më i gjithëkon Allahu na rujt që i bojnë dëm më shumë se ç'i bojnë dobi. A që nuk e ndëgjën as çka po that, nuk e kupton çka po that. Nuk ta shpjegon ku është në Kur'an që po këndon, mos shka tại. Këta janë njerëz faltor, këta janë njerëz që mashtrojnë. Me qëllim ose pa qëllim. Nuk ka dua sekrete që kur e kupton tjetri spronon. S'ka si lutje. S'ka kurkun Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këto duaçi ka ditë. Çe a dashmëim sunev ne kam su. Kejën toa po ra. Kështu ka thon këtë ras, kështu ka thon këtë ras, kështu ka thon këtë ras. Skoat më shëf diçka. Nuk trashëgohet e frymja. Ma ka trashëgu bab gjyshim kamë si ka thë kërkuj se ti prishet apo. E, e ti tani kallzoje diku që asoj si të që ka thon diku tjetër. Çka kanë kjo pallovër këo? Kjo, kjo bestnikë gënjetës. Skoat bën më fen kjo fare. Ata që këto thon mos shkoni tek ata. Ma di keni haramë shku ta ata kërkon një ojëllart, kërkon një të shkolluam, kërkon një të dhishum këto të them, thë konsultohuni me ta për tu probleme. E dyta dega aktrim, a më është aktrimi është një degë që në shumicën e veprimeve të tij bien ndaj msimet historë për shkak se natyra e aktrimit është njëre përzimja, njëre e tillë nga njëra përzimja, në shtan gjanë durr msimet dikon si me kongruha ti zot ndaruit bën veprime që çë ndrymë me grutin që bën ashtu me po publikisht, jo ata se ka gruf fare sillen ashtu publikisht me këncem të dashur të alkohali, me gruna ti këtu me radh, nganjëre në emër të aktimit pin alkoholi këtu me radh, anta duhet të pasojnë nga ato akrime. Nëse ka të bëjmë në ndrramë për mbajtje të mirë shoqërore, që skoksi la kuricësh veshje prekë bura groshë këtu me radh, e për e do me, me përzoni dukuri negative shoqërinë që është duke aktru Do më më sinë një shembull konkret për të kuptuar një diçka duke aktruar me lezu ndonjë për shembull në një tekst aktuar me z të bukur si ka aktori me intonacionin si e bukur që dinai ta nxjerr si nga zemra e tij për të hyrë zemrën e njerëzve me një tekst aktuar kohë opsir. Kohë opsir që të bëhet kjo. Mi po duhet të jeti kujdesshëm. Andaj mendoj që nuk mundemi detajisht ta japim përgjigjen në këtë pyetje kështu pa utaku edhe kështu pa publikisht Për shkak se nuk kam detale të caktuara që duhet të di për të dhënë përgjigje, por them se ka hapësir për vepruat të si aktor. Mund të veprosh. Ka hapësir, por fatkeqësisht teatri tona është shumë i kufizuar. Tash nëse mund të sigurosh vetëse ndë hapësir të, të mjaftueshme, që si një aktor musliman tak trosh atë që duhet, atëra derën e kit hapur fatërisht. Por nëse nuk ka mundësi, dë të imponohet të luash rola që fatërisht nuk bën me lutator role të marë është piesë në drama, në prezentime, që nuk është lejuar të të tëzmeton, atërë, bëtë hara më këtërim. Atërë, që fësët kufizohet të ashtë hapsira, kërka për vetë një punë të të tërë Allahu Gjellorat në dihmoftat. Kemi telefonat që pretë. Selam, alejkum, hodh. Alejkum, selam. A bëmë dy këtë jasë? Por, na. Që si të i gandë? Si pejgamber të tjerë, por para Muhamedit alayhis salam, kur Muhamedi alayhis salam i ka zbrit Kur'ani edhe të tjerë pejgamberë. Jo. Po, edhe më kriju të tjetë. A sesh kanë në ndyrë, sesh kanë forma ku ti si pejgamberta um, Muhamedi alayhis salam. Po është qartë, qartë. a uh, fillimëz do të them si, uh, si kanë pasmit të falën te dërguarit për para Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam kur Kur'ani ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam shumë bukur po e din mirë po nuk është Kur'ani libri vetëm që i ka zbrit njerëzve ka zbrit Tevratit ka zbrit Zeburit ka zbrit Injili Allahu ka zbrit fletushka i Ibrahimit sallallahu alaihi dhe sallam ku kanë pas mësime hy në ora që Allahu xhellahu ka shpall peqmarin e ti andaj çdo urzim hy në ora dhe shoqëje Çuopër mes librave, çuopër mes fletushkës, çuopër mes shpallëve për shpal të përgjithshme, Allahu xhallahu u ka shpallë pejgamberëve të falë. Andaj nuk është po ndoshta me thon se namazit nuk është përmend vetëm në Kur'an, por për shkak të rëndësisë së madhe që ka shpërmendën librat e pejgamberët më herët të kaqim pjesë e shpallëve të mëhershme. Kjo është e qartë. E dyta si anfal, ne nuk kemi të transmetuar në ndonjë formë caktuar se anfal ata. Ne admirso ata në fal, por a i kam falë rëqata si kurse ne, a i kam pasë ma tepër, a i kam pasë më pakë, na nuk e dim, nga se kjo nuk na është për cilë në këtë mënyrë të detajzua, na është për cilë në kuransë janë falë, na është për cilë se ta kam buë namazë, mirë pa nuk e dimë për mënyrën dhe formën si ata janë falë realishtë. Edhe kjo nuk është të kefuni shumë interesant për neve, nga se ne kemi formën e namazit si është falë Muh të falemi si është falë Muhammedi aleyhi salatu vesselam. Ndërsa, nga pegambert e kaluar e marim rëndësin e namazit nga se ka qenë obligative për të gjithë pegambert e meershëm dhe popit e tjune. Besaj që është e qartë, Allah edhe në masë mirë. E im kadrojmë telefonatën në radhës, urnani? Selamu alaikum. Aleikum, selam. Uh... Faleminderit Allah, faleminderit Allah për shpërbimin e dërgof që po ndanimonio shumë. Ai kam një pyetje. Unë e kam dëgjuar për një dua që bëhet 444 44444. Oh, për meson edhe e kam gjetur në internet që është vendjuar në turkë poi është vendjuar në anglisht e dhe ish prej disa sufive dikur ish bo e do shta me dit, a është jasht bo, do thonë kushte viti islamit, apo mundin me bo se ish që nëse bojnë 100 her, po të plecek e një dëshirë nëse ish, nëse bojnë 4444 her, do thonë një dëshirë që është hajrë, po të plecek e pre Allahot po e shartë, e shartë falim derit shumë Salam Aleikum, Natër e Njerë qërkulojnë e për durët njerëzve në për internet, duatë ndryshme që s'kanë bazë në fej. Ka përpilu dikush i ka thonë dikush, dikush ato përmbatje nga njere jenë të mira, si përmbatje, po ka një përmbatje ka probleme se përmbatje së është e mirë. Ku me ditë nga që kam e këndu? Ku me ditë që kam e bodoh? Shumë është e litë. Lejtë gjitha këtu do. Krejtë lejtë. Meru me lutje që i ka këndu Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. Ka libra. Merë mburuja muslimanit. Merë librin që është bëtu gjurështi be imam në ujët, el edhkar, përmendja zotit. Ka libra. Të mirën këdretim. Mburuja muslimanit shumë me mirë. Ki lutje nga matë ndryshme që duen ty dhe që ato i ka këndu Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. Së so, kjo 4444, kjo është bestit një e s'ka bazë se ka këndu Muhammedi sallallahu al-sallem dhe dhe të fakë që ka këndu disa sufi e ka këndu Allahu e din kush në kona ta sufi a qaj në kona ta a kanë ditë ata, a s'kanë ditë ata dhe është e njërë se sufit din me në të sufit notojnë bestytnit notojnë bestytnit shumë bestytnit kota ta e duhet me largu për tyne nuk kena pun me ta ne kena Kur'anin dhe kena sunet në Muhammedi sallallahu al-sallem ki lutin në Kur'an. Na salutje për të plotëtu dëshirat, plotësoja Allahut, kërkesat Allahut për dëshirat. Njerëzit duan që Allahu azhjel, Allah i thot 5 herë në ditë mufal sfalën. Allahu i thot me kërkë obligim të caktuar se kryjnë. Allah i thot me buket se kryjnë. E pastaj duan me një dua të vetme. Apo tuaj përsit 100 njëra, 2000, 3000 kështu me radhë me Allahu më urgjish, Allah kështu skapën. Skap oks si lutje që 100 herë Skodejnis person. Koks, stop. Lut Allah sinqerisht, lërgom nga harami kri obligimet e tua dhe dorzoi Allahu xhellahu ora Allah, Allah edh çka më e mirë për ty çka Allah më të plotëso dëshirën. Prandaj, në koksi dua dhe lërgom nga kjo dua dhe kthaju burimeve të lutjeve sikurçi ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo është më e mirë për ty dhe kështu Allahu të përgjigjet. Nga sa Allah e ka dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të na mëson neve si ta lutsim Allah xhellahu Nëse Muhammedis në kamësut që shmëllut, kosh në mësën Allah? Nëse Muhammedis sallallahu al-Sallam nuk në kamësut që shmëllut Allah në gjellohu, kosh në mësën të të tërë? Paj për që të punë o ardhë? Në në nëgjë i Muhammedin al-Sallam që në kamësua e mëllut? Nësa duatë e sufive, tjerëve, kod i qfarë, ato nuk duhet të të të jemë pies e lutjeve tonë Allah dhe në masë mirë. Kemi në telefonë të të tërë një nënë ku O, dhe sa më ta bon një pikje. Po? Që ma njëzë në ta të njëzë? Dikëta. Jam të i listare, jam i kumësu do për më falë krejtë, po i kumësu në zhjo në Shqipe. Am zhjen të dhatë të Allahu, am i mësu në zhjo në zhjo në araber. Po e qartë, e qartë, e qartë, i qartë, të tashme përgjigje. E dhe o, dhe fatihin e kumësu, edhe, Në vend të asoj, a barë me thonë surën matë më dhe të koronit, a me thonë qëshë është të shkru në në koran, Buhari ju shenon atë të krejtë komplet, a vetëm elhamdub bim lahi, e rabëb bim alemel, me, me, shku, me shkurtën, a vetëm shkurt, krejtë komplet qëshë është të shkru në koran. Qëshë është matë më një ti? Po, Po e qartë, e qartë. Se a dhe që kom njësë më falëve të më do të krejtikëm, suvitë kam qërë me ditë, am më vanë të vaë të Allahën Shqip, apo minësuhë në gjuhë në arabe. Po e qartë, i qartë, tashtë. A unështë mas njështë që atësurën kevëtër, në tonë që atësurën matëmavëtës kuranit, o të qëshë është mas... Po, po e qartë, e qartë, e qartë. E qartë. Uh, lutjet që na i dettoni Allahu ato janë dy lloje lutje që duhet të bëhen sikur se i ka bë Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe lutje që mund t'i bëjmë ne gjuhën tonë lutjet e namazit duhet të bëhen në gjuhën arabe do thotë nuk bën me emsu fatihan, të mësu Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin falëndrimi takon Zotit të botë të botëve me thonë Shqip nuk ban. Nga se duhet me thonë arabesht, e për Shqip ka ven balë ku me lutë Allah në gjelevala. Ndaj, lutët e namazit, duat e namazit, si kurse është surja fatiha, surja këutër, inna a atajna ke lë këutër, si kurse është surja e në i khlasë, kull ho vëllahu, e hadë, të gjitha këtu duhet të bënë në gjundë arabe. Nësa për ajetin më të madhë në Koranë, Nëse bëhët sjo për ajëtul kursin, Allahu la ilaha illahu alhajju alqajjum, a thërë elzoveq pjesë dosë, ju edhe ato që e thët është në Bukhari ju, ka se e ka të bëj me transmitimin që ka ardhë, që fletë përënzin pra e kësa lutjeje. Përëndaj, unë me në qëti, mëse e sunën fatiha arabesht, mëse e kul huve Allahu e hat arabesht, dhe mëse e këutër arabesht dhe me qëto falu. Ta një dan nga dal mësejt e tjirat, Mirër që duke qenë filastare, që ta gjithë ndo një motrë musliman që është duku falë që sa ku. Ka elhamdë la, nuk e di për nga je, por besë që rënvendin ku je ka motrë musliman që falën. Me gjithë dikon që falët, që sa ku një motrë që është embulluar, që falët, që dinë për fej pak ma tepër, që ka ishte e të konsultuar, që e të mësën ma më tepër, se si duhet mu falë. Insha Allah me lehen, Allah gjellë le ura, te kal Atë këtë kanë katrolam dhe mësojësh katë kadal, heq mos u zgjeni, mos u marzit, mos u valvash spodi, po mbshtilet me lonket, jo vazhdo, Allahu të forcoj, vazhdo namaz, por mësej dua të katër kadalem, s'i arabisht dhe këndoj në gjuhën arabe. Telefonat ti të trkimin të kuadrojn. Selam alejkum. Aleikum selam urehullahu. Ëh e kam dy dy të hoje. Por në por është këndoj puni Namaz që e kohen një të spi namaz po? e, dhe kytja e dytë është a kshëmujt më, më nëneron dhe kshila të ashtë këto pi përshia dhe do lezër tirë musliman ju veç vetën po? që ka me bu në, që shë më thonë në konflikt që e kina me printe tunë rras në mozit rras i, i kopin dhe shqetsime pa boz, pa njërëveç janë njështë me fojnë në mazë ose në njësën tjetërë largohëm i dhe të këshijavë edhe atasht qëtësë uenë po njënë bu u bu djolli mu ha largohu për mejen u porrënë me mua së është kja e fërtit të heqë kjo është komplet vish vish në regjikën e tynë edhe qashtu se nuk o mënësi me kona shtu edhe qa qush mësi më u më në qfarra furti me posna me të apreta dhe <coughs> Po nëjë mundësi nëjë me toë qështë nëjë buët da vetë, nëjë qështë nëmujtë nëjë u kalëzutë qësë nukë qështë ashtë Ashtë nuk gudënë më ngu nëjë ligjerota, nëjë sensë, në njëre revoltohënë, në njëre... Po, po, po e qartë, e qartë, inshallah dhëtë mundohën me dhënë përgjigjë, inshallah, bi e nila, inshallah Po, në ndire, selam aleikum Aleikum, selam, lo reketu Se përket të spih namazit, ertës Abbas radiuallahu anhu, gamigia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, enka edhe djali i vet Ibn Abbas, për në namaz e ka preferuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me fal, ose çdo det, ose njëri një hap, ose njëri në një, ose njëri në vet, ose spaqon njëri në njët me fal, ka se ka një vlerë më të madhe për shlyen e gjinohave. Dhe ky namaz, çdo namaz dia për vetë, ato të bëhet një lutje shtuar gjatë falës së këtij namazi dietarat se përkjet namazi janë të ndarë në dy mendime. Disa mendojnë se ky hadith nuk është autentik, nuk është hadithi sakt dhe rrënjimi është nga kjo ky namaz nuk është i qëndrueshëm. Ndërsa në pjesë e mbetur ulëmarë si kus Ibn Hajri el-Asqalani dhe dietarë i njohur bashkolë hadithit Imam Sheikh Albani, Allahu mëshiroft, ka të Ibn Hajerin dhe gjithë ulëmat tonë Allahu mëshiroft, mendojnë se hadithi është i sakt dhe vërteton a saksin e, e këtij namazi. Prandaj mendoj se mendimi më i saktëm është mendimi i dytë, në bazë rrugëve të, të transmetimit që kanë ardhur, që vërtetojnë se namazi nuk kë hadith nuk është në shkolën e dopsis, por ngrihet në shkollën e të cilëve hadithi i mirë që argumentohet me të. Prandaj ai që ka mundësi më fal të spi namazin dhe e një kat namaz sikur të duhet, nuk prish punë madje të preferuar më e falspaku sikur se ka thon pejgamberi sosa një herë një jet apo që se komuni ta bën këtë edhe më edhe më shpesh. Ësë përkat këshillës kemi folë dy sohara për këtë çështje, i drejtuar edhe fëmijëve dhe prindërve si duhet të sillen këto rritën, por dua të them një gjë që vëndëruan. Ëm Ne nuk i respektojmë prindrit tanë sepse kemi prindër. Pse duhet vallababek jo për këtë arsye? Për shkak se Allahu na ka obliguar dhe kjo është me efuqishme se me respektu e pëse ki bab me respektu nënën pëse Allah o të ka obligu me respektu dhe denan Allah mështë me respektu, kjo është me efuqishme se me respektu për sytë halku të apëtonës është babë e nënës këmë qare ndaj aja Allah që të ka obligu me respektu prind, aja Allah të ka obligu me fa namazin aja Allah të ka obligu me ru të fen ndaj nuk duhet na të i vendojmë obligime në konflikte me zveti Por duhet t'i rënditim në basë rëndësis që ekat. Në e falë namazën edhe respektojmë babën. Por baba për shqecot. Për lemit ti është. Ashtë për lemit ti. Ti fetarisht nuk ke bo një veprim që si në basfez konsiderot shqecimi babës. Ti s'ke bo kështu. Pa shambull, baba turnan me kry një obligim në familje. Shka mirë jemë pagu e rrimën. A i s'pomoj. A i shqecot. Gjunak i bo. Se gudzovë mi dhonë kështu. Kaj shko birim, krye këtë punë. Pse veqo ne polodhna? Gjunak e bosban, mi thonë kështu. I përpërshqetsuot po baba, përse për po falna? Oh, Allah, e problemi baba, s'kepë që kam i bë. Ti mënau mosil mirë, me ta. Mosil arogan, me ta. Ajtë bërtet, ajtësqetsuot, të i thuj. Une e kry obligimin dhe Allah, dhe e kry obligimin dhe i te. Nuk ka baba pushtet, as të drejt, në bifimin e ti me nalë për më falë. Baba ka obligimi i mësu më falë. Jo me i nalë pina mazi. Që se së t'ka mësu më falë, se ka kryu obligimi në vend dhejtie që e ka pasë, dhe t'ka do është alë t'ka ozu ti fal, atare, më falë, atare s'ka denë më t'u përzi pas ta i bërë mësu më falë. Absolutisht. Por ka nuk, nuk nëmë kuptan se t'u du, du, du është ashtë me aktu i fjallën, me konë arogan dhejtie si lë mirë me ta. Kryu obligimi që i kinë dhejtie kërkan mi bledi, që ka blej, kërkan mi ndihmu, ndihmaj, fali, busqeshi, ku i desu për ta, ku i desu për ta, ku i desu për ta, ku i desu për ta, që e te mje, ku ruaje, kështu me rallë, ke që ka nevoj, kryu blikime ti dhe falu. Po baba, është smupi që pa falu, vëllohi, përlemi baba, së është, nona, përden, po infrakt me marti që i ka mbulu, vëllohi, përlemi nonë, së është, që Pse baba ka unë, jali në amazin, ja unë e di që apë i zemë në pikësa që më ka ndudhë. Vallaj, babë, s'kom që ka me të bo. Nuk kim që ka me të bo. Në du të më falë. Pse tje ke kuptu këtë punë, tragikisht, problemi jo të jashtë. Ndaj, dë njësë nga njëre, unë e kuptaj, Vallaj, së është problem, kur fmihu e shesje po vun baba i ti përshka këtë fmihut. Por mësë ndimit e në keqë këtë e tima të që fa në masë të qimbuluash, dhe përshkakt kësaj, shqecot nona, bjen shtrat baba, kjo plemi ty në është, nga se me të prud, deon të shpia nuk bjen shtrat, jo vallaj, avdon. atë nuk smuhon, me marë lajmë se i kam bit vajza shtat zanën, në fan i shpreje, nga amoraliteti, nuk e mërë, në mërë, në mërë, në mërë, në mërë, në mërë, në mërë, në m Rënja sot shme me, me, me prish në derin, rënja sot shme me udrogu, rënja sot shme me pjall këll, qëka me bo, si të ton krejt? Jo, vëllohi kur, e kër falet, qëka me ka gjitë, mu kërkën se ka, ka gjitë, qëk me uruk, me dëd njerëz, zdi kush me pagun, pa falet, qëka në këtu fjall, qëka kjoj njerënz, qëka në këtu parajyukime? Në do të thëmë që, falë në mazën dhe ndërum, kryo vligime n Këta respekti për detën. E kuptojnë, elhamdullah. Sa kuptojnë ti ç'i fai për këtë punë. Allahu e vëdzhof. Atë, s'kiçka bësh më tepër. Por ju jo më e lën obligimin te Allahut për kërkon hiç, hiç për kërkon. Absolutisht. Nuk e lejm namazin për kërkon mi fytyr tokos, hiç korr. Nuk e larguën ambulesën nga kokat. Muata ndëruara korr. Për asken. Për shifnë kërkujt hiç, as për ligjin e kërkujt hiç. Asë për disponimin e kërkujt heq, ka së shlegi Allahot a zogjel. Kësë obligimi ti, hëna ka obligu, nësë kemi kërkon ma të masë së zote. Pra këta fësivje, kënësia Allahot para së gjithash. Kënësia Allahot para së gjithash. Në qësë e se kuptojnë, vëllohi është fa e ty, nërët mundon me kuptojnë, nërët mundon me kuptojnë, së kemi që kam ju bo, në mundon me imësu, me ju thonë, Që është obligimi i Allahut, s'ka të bëj me kurxhe, që unë unëm unëm bu edhe më i mirë tash se kur po falna komun më sjallëm tash jo mbulu, komu bu kështu tek komu bu, më lutemi sqegu, më na çë Allahu po at, hajala nda kam thonë ti se s'ka s'ka ka të bëj me kurfarsekte me kurxhe, është islam, Allah na ka obligu, më lutemi aseru, fali mirë për gdhalë, thërë me fjalë të mira, duje, blej dhurat, krejtë kry, at namozin fale. Qëse pasoj nuk kupton, Allahy ti s'ki ndorë asëgjë, vazhdo rrugën tënë dhe dhëllut Allah në që Allah më ullëzoh. Kaqë, Allah e ullëzoh, ata dhe neve. Edhe inkuadrojmë të terminatën e fundit përsonëtë. Urna. Salamu alaikum. Aleikumussalam, artullah. Dhe isa e një pyqë që që ose të në që në që një ma qërë për mahrem, Re... për rani në dërën bladë. Çish? Perdonini me dorën për konku ton? Për mahramo. Për mahram po, për mahram po. Dobos. Unë më shoh se është ky nevojë të tëri, e ke më ndalosh më të lësh dorën aty që ti më mahrem. Po, po, po, po. Po, ta shikoj një problem vloj i mëdhtë, ne jemi të ngal, unë joteve. Elai po është me sa e këmpo, a i u njërnu. Pakë, që që e mështë, që këmë ahëmërës të eftë oënë. Po, që artë? A komënës si e rëtë të një. A pi që eftë oënës të këmë ahëmërës e rëtë nështë që këmënës si. Po, po, po e shëllu. A lojës problevët. Amin ya dir Allah, amin in sha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eee, avan ja dorës grova apo burrava të huaj është e ndaluar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ndo kujt ti ngulitet në kokën e ti, një gjilpër e zjart, është më mi për te, se të prekë dore e ti, dore në aso që e s. S. ka ndaluar. Muhammedis A.S. ka qenë një riu më i pasrë, më i devëshëm, më i sinqertë, më i dishëm për allan gjelorë, më i ndërshme, krejtë që ka është e mirë, krejtë e i ka pasrë. Me që thëtë, kërë kanë odhë gratë, ti adhonë besën, se kanë posë obligim, marë me ad ka vendos në bidon e ti një leck, dhe gratë ka vendos dorën në bidon e ti, që ti besatohen për fe, për ndër, për namaz, për adhurim. E shë ka ndorën kur. A ishe radiallana gruat, i thot, kur, asët një herë, nuk ka prek dorë Muhamedi, dorën e Muhammedi, së se ndorën e gruasën huaj. Kësë kemësi me të feston? Ndhe jë që këni marë këtë vendim, Allahu ju bekoft, i rujt, ju lehcoft këtë, zbatim te kti urne te Allahu ta zotjet qe mos ti jap ne dorë. Sa kuptuan në fund, asht e punën me vllain ton të madh, qe gruajaute mos mjelën dorën. Po çka është këtë? Gruajaute nuk e ka marrën vllain ton. Nuk e ka të afërt afërsit që lejohet me dorën. Mase diku mu në apostit, ofort, por ju afërsit mjaftuar me për të dhënë dorën. Mase këtu afërsit lar sikë për zakun sheria. Ndaj, gruja e jabë dorën, babes tëndë, viherët, lehet me adhon dorën. Gjushit tëndë, viherët, babes e viherët, ato që e lësh naltë. Lehet me adhon dorën, burit vetë normal, e djallit burit. Lehet me adhon dorën, djallit burit, do, jo djallin nësojnë, që ose burri e ka një djallin me gru tjetër, për shambër, e se në momentin kur Baba më ka thënë me gruaja, gruaja bëhet haram për djalëti vazhdimisht. Lejohet më dhon dorën gruaja e dajës së saj, migjës së saj, gjyshit të saj, e kështu me radhë. Dhe koka kategori njerëz që nuk lejohet më dhon. Migjës së burrednog bën më dhon dorën. Dajës së burrednog bën më dhon dorën. Vllahut e burr nuk bën më dhon dorën. Ato janë seriozne. E di që është evështir, e vërtetë, mund të preken e vërtetë, po çka më bëu? tash uh, por do puns po na vesën heq au prekam ose prekam per marrësh ti buën çu çu po doin e po valla pse na për hajre për të mirë nuk duhet pak mëçi më stabil pse timet na që durojm fen ton çu që allah na ka obliguar tek e fundit ç'është obligimi joni kjo se kemi shpik pi vetes ton deri dia deri para komunizmit ka qenë shumë më njëur kjo pun shumë më njëur ka qenë askë me burra me gra A se kane dorën burat gravas, grot burave, ka qenë punë njërë këpunë, grot ka qenë në bulume, erë komunizmi, në prishin në gjda aspekt. Ta është përmundojmë me ndryshu a që ka prish komunizmi në shumë aspekte, e veç në feju. Pa të edhe në feju, që më kune ka prej komunizmi dhe që të të ndrojmë, e kene andru të menduarit politik, për e menduarit, do më thonë, e komunistit, Qysh është menduar politikisht është ndryhu, e kanë ndrymuën mënyrën e ekonomisë komuniste në në ekonomi tjetër. Këti kanë ndryku kuk na ka prek komunizmi, e kuka prek në feçë e ka prish fen aty, e aty s'bën më prek. E pse s'bën? Po ka dalë, e ç'shu kon para komunizmit. Sen gaz dikush atë ku erdh ti tash me kët fe? Mos mëndon dorën, gjithë të kanë hapën dorën. Kush tha gjith? Po, sa so janë komuniste kanë hapën dorën, s'e kanë pas gale bëla. Po, s'e kanë për kët punt tjetër çka është kë pun? Komunizmi na kam i i i i ka prish shumë shumë pengesa morale që ne kena pas, e krampos. Pa, Fatkesisht. Po para se marr komunizmin gjyshtë e stërgjyshtë, a ke dore jukur, ka duarën ngrohet ujë ajo kur ka së kaçën ku punën gjithë njerë. Ai dua të them që kjo është punë fetare. Allah na ka obliguar të duhet në këtë rrymë të kemi stabil të qëndrueshëm. Po njerëtu as e pjegojnë me të mirë, tu as e rrojmë këtë obligimion. Për ndryshe Paso nuk jemi një përlesi psa ta idhnojnë ose prejken nga se nuk jemi duke i ofenduar, nuk jemi duke i nënçmuar, por e tëra që po e bëjmë është për e zbatojmë a që la nga ka obliku, ka që asgjë më tepër, asma pak. Që gëndëruar, këtove që duhet të përfundojmë nga se është edhe fundi e misunit ton, e nëse la në madnuar që na mundësën të praktikojmë fene la o të zëgjelë, të jemi të qëndrushmë stabil këtë rukë at na bën gatë që falen namazin. Mos të harojm këllën e parë, fillim që filluam me të ta falim namazin. Ase kështë e porosia e Allahut dhe porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shpeshë shikojë ndëruar që deri në takim të arshëm, të na bashkangjiten në karavanin e namazlirëve, plot nga ju që nën dëgjani në në na përcjellni që deri tash jeni fal. Resullallahu xelaluhu na gëzon me kthimin e juaj në namaz. Dhe ne vet na mundson që të forcohemi në namaz. Dhe në salam në madhur që të në bën nga ta që forë në mazën dhe në fund der, të ndësë të tjyre. Allah ish përblev dhe në takim në arshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.